Beraz, eh, kike zurutuza, surtutza Euskal Herria kirolako ardura Dona dugu, gure hankexo egunon. Bai, egunon. Berriz ere, irunera, bueno, e, itzu lizarete e, Euskal Herriko txapelaren e, final baten antolaketarako. Mm -hmm. Ilaren, e, bueno, abustaren zeian iraganen da, baina bueno, partida gar, e, garrantzitsu horriburuz, e, goi maiako partida horriburuz itzain aurretingoazen, bueno, ba, gugoratzea e, Euskal Herria txapela, e, e, bueno, ba, e, txapelketa noen bere zitazunak, ez? lehenik eta bain, zaitzuko izango ziren? Bueno, lehenen eta importantena da, e, e, finalu jokatzen da, En, en liga santanderren jokatzen duten euskal taldeak, taldeen partidak, derbiak eh urtean zehar puntuatu eta bi aurrenak urtean zehar bi punto gehien lortzen dituztenak e, jokatzen dute e, partida hau chapela e, chapela leian, eh uh -huh. e, aurren e, reala tosasuna izan dira, real aurrenatosasuna bigarrena, iaz ere horrela izan ziren, iaz ere reala tosasuna aurrekoan reala Taibar eh Hemen izan ginen ere erekin, atletik, atletik egon zan ere barakaldun alabezekin. Ego euskal talde guztiak e, martxan e, egondia. Beraz, e, bere zahore nagozea da, e, euskal goi maiako talde arteko e, part, final bada, eta euskal ikurra txapela nagozea den horrekin e, lehian. Ago, bueno, eh krisiak bueno, ba, guztia baldintzatu duela, ez dela inola ere erriz izan aurtengo chapela eh, antolatzea. Zeltasunak saltasun guztia hauen eh bueno, abuen, eh, bueno gainetik, ikusten dugu lortu duzuela. Bai, eh... Iaz, yes, yes, da sorten nahiko eh, kaskarra edo, bueno, bintza zaia, egora zaia jarri gaitu, joan den urtean zaleturik eh, abe jokatu garri izan eta anotan jokatu dindun, aurten zaletuak izango dira, urraz da, baina ez da izango guri eta zaletuan eko luketen eh, festa osoa. Hala ere, bermatzen du saletu du xenteo, bueno, izango dila eta giroango dala, eta ezte betikeren ere jarraitzuko dala. Egi azan zeltasun, zeltasun, eh, lortu du egitea eta horrekisu garresko posa ematen esango dugu guneo bai final guztietan, eh zuten norbait hautmentzea aurten Jon Ander Nigoikotzea, e, bueno, ba, jokalari historikoa momentuko onduzue, pizka bat nolatan e, aukeratu zenuten aurten. Bai, a ber Jon izan da kirul, kirolari eredugarria, e, bere kirol jarduera, kiroltasunak eta dut balore guztiak isladatu ditugu eta da horroimen horrekin dago gure barroan. Eh? Horrez gain oso ondo se bera berra eh, bueno, realen jokatuko da osasuna Osasuna abiatutako da, osasunan aritzen da gaur bertan, e, kostata baina euskera zera aritzen da, bueno, pixka gure harimarekin batiten zuen eta, eta izugarrizko maila du eta zaletuen hori dago, eta izugarrizko gogoa eta pozarekin konbiatu dugu eta berakorrala hartu du. Agustaren zeiko final hori nola pasako da, no, e, eguna nola antolatu da duzu? Eh? Bueno, es eh, markatzen que pandemia que marcatzen du, egiazan eh, beste goberatuetan eh, gauza auza geringo genitzuke, kalejirak, eh, festaren bat, bueno, baina egorrak eh mainu, eta osasunak izango du, osasuna zaintzeak izango du lehentasun osoa. Beraz, partido izango da eh aforo mugatuarekin, festagirioan eta bueno, urratza urratze izango festa kutxo horretan eh izango da lanegon, ba muga hori ere hordako hau oni esango dugu eh irungo eh estudio ungal eh? futbol zeran jo katokodela eh dutan, eta bueno sarrerak eh, erosteko aukera ere badago Euskal Herriak kirolak gaugunean bertan ez dugu. bai ontse eh, aurkezpen honekin batera zabaldu dugu eh salmenta eh, interneten saltzerik egongo da gure webuaren bidez ehkirola.es eh, ehkirolak.es bidez realaren dendatan ere egongo da eta Real Unionen Hinko e, bulegoan ere bai, eh? baina bueno, batez ere internetez, pandemiak ere markatzen du mobilidadea, mobilikortasuna... Bueno. Ba, baina, eh, abian daude, eh, tribunako gehi euro balio du eta zutikekoak hamar euro. Baina, sortzitarritan izango da eta eta beke mango duzu zenean. Mm -hmm. Ezango dugu horretaz gain, bueno, ba, bestelako ekimenedo jarduera bat proposatzen zutela, bideo jokoak baitare, zentzorretan sartzen dira baitare, txapela honetan, ez? Bai, bueno, eh, osagarri bat da, pixkate gauzak berriak egin aian, ezkintza eh, bat izan genuen, aukera bat izan genuen, eh, gamelauntzia eh, bideo jokoa el, karte, el karteak, eh, eh, haren, haren babespean edo haren eraginez edo, eta egongo da bertsio bat eta bertsio horretan iparraldeko talde bat ere sartuko dugu bukatzeko eh, bueno iparraldeko entzuleak animatuko animatuko dituko bereziki bueno apostolaren 6 partida edo finalo honetan ba eh honet etortzeko esta Ba iparraldekoak eta leku gustitako baina bereziki iparraldekoak hau eskola herria E, txapela da, txapela da jokoan esskaldunok batzeko helburua du eta kirolean eta naitasunean, kiroltasunean eta naitasunean e, animatu proiektu bada gaineeta. Bonu bueno, ba hitzoiekin galditzengaradaki ke esker mila benetan bagurean izatatek mi esker. Mi esker zuei aukera matetikkin.